Я розумію. Я уявляю, я чую, так, я чую жінку, твій давній крик посеред села, і тогочасна твоя ненависть була закономірною. Але нині ось тепер не можу той давній зоїк зловити. Ловлю його, мов Змія, за хвіст і не можу в драглях його намацати, його начебто й нема. Він начебто і минувся. Відкоркував пляшку з самогоном І просто з горла пив Що так, щоб Голосно і смерділо Потім розчервоніло і подав пляшку Анельці І ти попий Краплю дві Це часом прояснює пам'ять Я тому й прийшла до вас Щоб пам'ять наново відновити Сказала Анелька, прислухаючись Як горілка зашуміла в голові Я давно збиралася І завжди відкладала Бо думала Дурна, що якось самотужки справлюся з собою Поверну собі гнів, поверну і кожного дня буду жити тим давнім своїм божевільним криком Та це мені не вдавалося Будні, клопоти засмоктували Головне, затрачалося чи згладжувалося Зловила м себе на гадці, що роблюся доброю і лагідною, мов ягня Анелька засміялася Обличчя її розчервонілося Очі весело зблиснули і працун подумав, що молодися досить таки зваблива. І що ти хочеш від мене? Повернути тобі пам'ять ненависті? Навчити плекати зло? На кого? На кожного, хто до тебе приближається? Але ж це несправедливо, молодице. Люди не винні, що стрижак косаромив тебе перед селом. Перед світом, вважай. І зламав тобі долю, бо після ніхто не сходів тебе посватити, і всі від тебе, як від відьми, відсахнулися. Процун начебто намагався умовити її, щоб зреклася свого наміру. До того ж, давно це діялось. Жий собі далі, як живеться. Насправді, Процун не був щирий у своїх умовляннях. Він був Процуном і тільки – і мав відроду успадковану потребу вчити кожного, хто цього потребує, і не піддаватися магії добра. «Я не думала про всіх людей, про тих, хто на мене наближається», – призналася, замислившись Анелька. «Люди як люди, всякі є, але той всякий, той, найбуде і перший стрічний, повинен знати, я його не боюся» то він повинен мене боятися, бо я сильна, бо я значена, інакша, ніж інші. Я собі так настановила. І ви в цьому повинні мені допомогти, повинні навчити і утвердити. Жінка сукала бесіду гладко, давно обмірковувала своє прохання. А стрижак? А й стрижаками будуть окремішні порахунки, додала. Я їм не подарую, лише навчіть не дарувати знову попросила. «Моя наука, жінко, це наука зла, це, жінко, під тьма чорна, це страх, це скрегіт зубовний. Мусиш об цім пам'ятати». Стояв перед нею високий, висушений, гостре лице з випнутою бородою і з великим хріщуватим носом було схоже на сокиру. Анелька відчувала, як в жовтаві його вирла Повзали по ній, свердлили душу, наганяючи жах. Стримувалася, щоб не цокотіти зубами. «Ти, жінко, в Бога віруєш?» «В Ісуса», – несподівано змінив тему про цун. На хвильку завагалася, потім махнула рукою. «Ні», – промовила відчайдушно, мов війшла у студений брід. «Совіти ось товчуть в одно, Бога нєт». Вони ж, бо думаю, собі не дурні, вчені, півсвіта завоювали. Та я й сама, якби Господь був, то не допустив би той давній глум наді мною. Запитувала, чи про цуна, чи саму себе. Господь того досвідку, коли ти кукурудзу в стрижака крала, дрімав у небесних перинах, а тобою тоді нечистий водив, це й не дрімає. Процон озирнувся і сплюнув через ліве плече, мов, забаглося йому вздріти по корчами нечистого, що прислухається до їхньої розмови. Анелька теж озернулася, і мимохід зіщулилася, потягнулася до ватри. І здраглистої порожнечі, яка її засмоктувала, віяло тривожною студінню.